«Натуральний французький шоколад, – гордо сказав я, на спецзамовлення. В одному екземплярі і лише для цуцечка. А ще у кафе «Червоний гном» подають такі дуже смачні тістечка. Звуться цусечок медовий». «Ну, – не повірила цуцечок. От грім би мене побив, – забожився я. Та ти сама могла б це перевірити. От якби ми взяли, – я витримав ефектну паузу. Та й пішли удвох до цієї кав'ярні, якось у вечорі. А?» «Цусечку! Маленький!» За дверима почулися кроки, і до приймальні війшов Мурат. Я глянув на нього, і вже вкотре здивувався, який же здоровезний і неоковирний був шеф Тартару. Коли він йшов, то підлога під ним, здавалось, вже угиналася. «А, – сказав він, покав по мені поглядом, – герой нашого часу! Заходь, заходь! А ти, – глянув він на Мурмура, – на сьогодні вільний, можеш відкликати своїх людей, і взагалі Змотувати вітрила. «Справа закривається?» Незворушно поспитав Мурмур. -мур. Шеф махнув рукою. «Відбій, клієнт не хоче в складнень. Ну, та ми свої гроші отримаємо, а там хай як хочуть». Він глянув на Цуцечка. «Панянка, нам у кабінет дві кави і коньяк, і до мене. Заходь, є розмова». «Ого», – подумав я, проходячи за ним до кабінету. Кава та ще й коньяк заповідається, скоріше за все, на якусь вельми серйозну розмову. «Ну, – сказав Мурад сідачий у фотель, – розповідай, як пішла ця справа, що ти там усіх накоїти? Ну, що найбільше мені подобається фірмі «Тартар», то це її демократичність, в якій іще встанові можна було б отак просто зайти до президента, розсістися в фотелі і, не поспитавши дозволу, частуватися сигарами. Не дуже пішла ця справа». Я відкусив кінчик, сплюнувши ним у кошик для паперів. Прямо скажу, погано йшла, кепсько. «Треба було послати ще когось», – замислено буркнув Мурат. І невдоволено глянув на мене. «Ти ж здійняв справжнісіньку стрілянину, що не можна було тихіш працювати». Я гірко засміявся. «Чоловіче добрий», – сказав я, пихаючи сигарою. «На мене там полювало, як на дикого звіра. Там було настільки гаряче». Я прокрутив головою. Слава Богу, хоч шкура ціла залишилася. Мурат постукав пальцями по столу. «Тебе засік Інтерпол», – сказав він зненацька. «Ти розумієш, що це означає?» Я насторожився. «Стоп-стоп, я ж працював під чужою зовнішністю. Слухай, що це взагалі за розмова?» «Там же ж не йолопи сидять», – сказав Мурат, відкидаючись у кріслі. «Професіонали». «Досвідчені фахівці-криміналісти. Твоє фото у їхній картотеці. В комп'ютерному банку?» – тихо поспитав я. Мурат кивнув. «Ти працював під гримом, але відстань між очима, розміри черепа, ніс – усе це змінити неможливо. Так що за кордон тепер посилати». До кабінету війшла Цуцечок, і Мурат різко змінив тему розмови. А взагалі роботу виконано блискуче. Банк переказав тобі премію – тисяча доларів. Усього лиш, здивувався, не дурій. Мурат взяв філжанку з кавою, і вона сливе потонула в його здоровій лапі. Нічого собі, я посилаю чоловіка розкрутити справу за два тижні, а він укладається в чотири дні, а решту часу тиняється по Франції, розважається з дівчатами і сипли грішми замовника наліво і направо. «Добре, добре», – буркнув я. «А тартар мені ще заплатить?» «Десять процентів суми, яку нам платить банк», – відказав Мурат. «Досить?» – я кивнув і хотів було щось додати, але він перебив мене. «На цю тему розмову закінчено. Зі свого боку я зроблю висновки. Тепер ось що. Є справа, яку…» – Мурат завагався, але врешті переміг себе. «Яку я можу доручити лише тобі». Я взяв філіжанку і відпив ковток. Ну і кава ж була добренна. Певне лише одна цуцечок і вміє таку робити. Аж така погана ця справа, глянув я на Мурата. Він засувався в кріслі. «Давай, ну, мабуть, зразу вип'ємо, га?» Сказав він, сягаючи по каравку з коньяком. Шляхетний золотавий плин забулькав, наповнюючи кришталеві келешки. Річ ось у чому. За гуманізм і лібералізм. Без церемону врував його я, піднімаючи келешок. Тоді відпив один ковток, посмакував і, вигідніше вмостившись у кріслі, потягнув сигару. Кайф, подумав я, задоволено. Тепер можна слухати найгірші звістки. Два дні тому, замислено сказав Мурат, до мене звернувся гість із Сполучених Штатів.